Kilenc. Húszed néhány nappal azután, hogy Jadrit és a tolmács ellovagolt a naunikkal, Gamatu egy levéllel jött hozzám. Jadrit írta, úgy beszéltem meg vele, hogy először engem értesít, ha talál valamit. Ha hazatér, neked majd hosszabban, szóban számol be, hogy bármiről kérdezhesd. Ezt rendjén valónak találtam, hiszen Gamatunak jutott eszébe a hipnózis.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 Gamatu elégedetten hallgatott, amíg én többször végigolvastam a levelet. Resteltem, hogy csak kevéssé ismertem Jadritot. Ám a gyógyítás házában azokkal találkoztam csak rendszeresen, akiket arra tanítottam, amit én is értettem kémiára, fizikára, matematikára. Arra emlékeztem csupán, hogy Jadritnak kék a szeme, ami ritkosságot tengerfiai között. Például Pilagunak az van, de a bátjáé, numdáé barna volt. Igazad lett Gamatu. Érdemes volt Jadritot küldenem. Ráadásul azóta már hallottuk Szalita elbeszélését. Magasról jött és fényes volt. Ismételtem töprengve Jadrit, illetve a csikósok szavait. Csak azt nem értem, mit akarhattak éppen attól a hét szerencsétlentől. Hiszen látniuk kellett Szalita hajóit.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 Reggel, amikor megszámolták az állatokat, mind megvolt, délutánra azonban már hiányzott nyolc birka és 14 kecske, és a pásztorok nem tudták megmagyarázni, hogyan történhetett. Nem emlékeztek semmire. Ez háborította fel Mutabit, ezért követelte a pásztoroktól a szokásosnál háromszor nagyobb kártérítést, amit azok méltánytalannak tartottak és Talilhoz mentek panaszra, így kerültek elém.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 nem tudjuk, hogyan történt. A bor, amit magunkkal vittünk, már egy napja elfogyott. Éppen aznap akartam beküldeni borért valakit a városba. Nem lehettünk részegek. És nem heveréztünk a napon sem, ahogy a mutabi állítja. Habamura az atyára esküszöm. Az eskü erősítésére két karját az ég felé emelte, négy társa követte a példáját.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 Egész itteni életemben keservesen sajnáltam, hogy olyan keveset értek az orvos de arra azért nagyon jól emlékeztem, hogy ilyesmi velem is megesett elég sűrűn, felkészítésem orvosi ellenőrzései során. Igaz, val, a viking orvosa is elég sűrűn szurkált engem és nogót avanába érkezésünk első napjaiban, tömött minket gyógyszerrel, nyugtatóval. Először azért, hogy minél előbb talpra álljunk, azután azért, hogy ne csináljunk olyasmit, ami esetleg nem tetszik mazunak. Ezúttal mégis inkább a régebbi, a földi emlék hasított belém, magam sem tudtam, hogy miért. Vérvétel. Jó lenne tudni, talált-e Jadrit ilyen szúrásokat a nauni csikósok karján. De ez alig, ha nem reménytelen. Jadrit nagyjából 30 nappal a történtek után vizsgálta meg őket.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 és ő nem olyan okos és emberséges, hogy tőlünk érjen orvost és tanácsot, hanem egyszerűen kivégezteti a csikósokat, akik nem tudnak emlékezni semmire. Ha nem jut eszébe a titkos tudomány, ha más ül itt, simogattam meg minden büszkeség nélkül a székem karfáját. Aki nem ismeri fel, mit jelent a pászorok karján a folt és az alig látható szúrás, akkor maradt a látomása amit vagy elhiszünk, vagy sem. Kifárasztott a hosszú beszéd, sóhajtottam egyet. És mit csinálnak most? kérdezte Talil. Látnoknak tartasz? Nevettem. Honnan tudhatnám? Nem úgy gondoltam. A vérrel, Isteni Uram. Vagy tartósították a vérmintákat, vagy már is vizsgálja őket közülük az, amelyiknek mestersége,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 Tervem, hogy hogyan erőltethetnénk, kényszeríthetnénk mi a kapcsolat felvételét. Ezek a pásztorok ugyanolyan egészségesek, mint Darnam csikósai. És irigylem őket, mert kevesebbet tudnak, mint te vagy én. Nincs töprengeni valójuk. Sőt boldogok, mert mutabival szemben nekik adtam igazat, nem kell háromszoros kártérítést fizetniük. Azt ajánlom, viset se töprengjünk hiába.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 amelyek képtelenek leszállni az egyes bolygókra, így hozta ide az én vikingemet is egy hatalmas fotonrakéta. Nem féltem használni a földi megnevezést, hiszen Talilnak édes mindegy, hogyan nevezem, a megértés nem gátolja. Amely itt keringett a gáma körül, amíg a viking leszállt ide. És ugyanez ismétlődött meg az Anteusznál, tudod, a második űrhajónál, amely azután elpusztult Agdában,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 Nos a hatalmas, a csillagok között repülő hajónak a gyomrában több olyan kisebb repülőszerkezet van, amelyekkel le lehet jutni egy-egy bolygó felszínére. Nem egy, hanem több, ebben bizonyos vagyok, mert csak annak van értelme. Tehát nagyon valószínű, hogy Szalita egy nagyobbat látott, és egy másik, sokkal kisebb szállt le a naunikhoz és a mi is. Így már elképzelhető, hogyan tudott a dombok takarásában észrevétlenül abba a völgybe jutni? Nem tudok más magyarázatot. Elégedett vagy? Köszönöm, Isteni Uram, és bocsásd meg, hogy kérdéseimmel zaklattalak. Megértettem, amit elmagyaráztál. Ha nincs szükséged rám, engedelmeddel most megyek a dolgaim után. Járj békével, Talil, és lehetőleg felejtsünk el mindent, ami történt. Jobbat nem tehetünk. Talil elment, én tovább ültem a díszes székben. A visszavisszatérő gondolat gyötört, miért éppen én? Miért nekem a mindörökre magányosnak jutott osztályrészül az, merjem szerencsének nevezni? Óvakodtam ettől, ami a földön immár kétszáz éve a nálam sokkal jobb koponyáknak sem sikerült, pedig az életüket tették rá.